Az ötödik fejezet Ha egy lélek azzal vétkezik, hogy hallotta egy esküttevő szavát, és tanulja a dolognak, vagy mert maga látta, vagy tudja, ha nem födi föl, vétkes. Vagy ha egy lélek valami tisztátalant érint, akár egy vadállat, vagy egy jószág, vagy egy csúszómászó hullája legyen az, és rejtve volt előtte, ő maga tisztátalan és vétkes lesz. Vagy ha valamit az ember tisztátalanságából érint azon dolgok közül, amelyek tisztátalanná tesznek, és rejtve volt előle, de később rájön, vétek terheli. Vagy ha a lélek vakmerően esküszik, és kimondja ajkaival, vagy rosszat tesz, vagy jót, de az szerint, ahogyan az emberek vakmerően esküsznek, és rejtve volt előle, de később ő maga megérti, Bétek terheli. Ha tehát a mondottak közül valamiben vétkes, vajja meg a bűnét, és ajánjon föl az úrnak bűnért való áldozatul egy nőstény bárányt anyájaiból, vagy egy kecskét, mint bűnért való áldozatot, és engesztelje ki őt a pap a bűnéből. Ha pedig nem tud apró jószágot fölajánlani, ajánljon föl bűnért való áldozatul két gerlét vagy két galambfiókát. Az egyiket bűnért való áldozatul, a másikat egészen elégű áldozatul. És adja azokat a papnak. Az elsőnek bűnért való áldozatul fölajánlva tekerje hátra a fejét, úgy, hogy a nyakához érjen és ne szakítsa le teljesen, és hincsen a véréből az oltár oldalára. A többi vért pedig csöpögtesse az oltár lábához, ez a bűnért való áldozat. A másikat pedig égesse el a szokásnak megfelelően, és engesztelje ki őt a pap a bűnéből, és megbocsáttatik neki. Ha a keze képtelen fölajánlani két gerlét vagy két galamfiókát, ajánjon föl a bűnért egy tized éfa lisztlángot bűnért való áldozatul. Ne öntsön rá olajat, tömjént se tegyen rá, mivel bűnért való áldozat ez. Adja át a papnak, teli marékkal merítsen belőle emlékeztetőül, és égesse el az oltáron az úrnak. Bűnért való áldozat ez. És engesztelje ki őt a pap, Ezen esetek egyik bűnéből, És kegyes lesz hozzá az úr. A fennmaradó rész a papé, Mint a lisztláng áldozat esetében. És beszélt az úr Mózeshez mondván, A lélek, ha tévedésből engedetlen Az úrnak szentelt dolgokban és védkezik, ajánljon föl vétekért való áldozatul egy makulátlan kostanyájakból, melynek értékét a szentély mértéke szerint egy ezüst sékerre becsülik, vezeklésül. És a kárt, amit okozott, térítse meg. És a kártérítés egyötödével pótolja ki az értékét, és adja át a papnak, aki kiengeszteli őt, föláldozva a kost, és megbocsáttatik neki. Ha a lélek tudatlanságból vétkezik egyel azok közül, amiket az Úr törvénye tilt, és vétkesként hordozza gonoszságát, ajánljon föl egy makulátlan nyájakból a pap becslése szerint, aki kiengeszteli őt mindabból, amit tudatlanul tett, és megbocsáttatik neki. Vétekért való áldozat ez, mert védkezvén vétkezett az Úr ellen. Beszélt az Úr Mózeshez mondván, A lélek, aki azzal vétkezik, Hogy az Urat megvetve letagadja a felebarátjának a letéteményét, Melyet az az ő gondjaira bízott, Vagy erőszakkal kényszerít ki valamit, vagy becsapja, Vagy elveszett dolgot megtalál, és letagadja sőt, hamisan esküszik olyan dolgokban, amelyekben vétkezni szoktak az emberek. Ha valaki így bűnözött és vétkezik, adjon vissza mindent, amit rablással vagy csalással elvett, vagy letéteményként visszatartott, vagy elveszettként megtalált, vagy amikre hamisan esküdött. Teljes kártérítést adjon, és ráadásul, Pótolja ki még az egyötödével a tulajdonosnak, akinek kárt okozott, a vétekért való áldozat napján. Vétekért való áldozatot vigyen az úrnak, makulátlan kosta nyájból, a becsült értéknek megfelelően a paphoz. Aki kiengeszteli őt az úr előtt, és bocsánatot nyer mindenért, bármilyen tettel vétkezett.